Sifanje mazote ni za mwenyezi mungu hali ya umbambingu na ardi na kafanya giza na muangaza. Tena bade ya haya walio kufuru wanawafanya wengine sawa na mula wa omlezi. Huwa aladhi <tries> khalakakum min tinin <tries> thumma kado ajalau wa ajalum musamman indah thumma. Tum tem terun. Je en die alie kumbeni koudongo, ajali kumieni Tena badia mukokwaketu, de natiachaka. Allahu, fisseme, weti, weti, wa weti, weti, weti, weti, weti, weti, na yee ndiye m'nyezi m'ngu mbinguni na arudhini. Anajua yandanienu na yonjenu. Na anajua naewe ya chuma. Wama ma taatihim min ayati min ayati rabbihim ila kanu anha muaridhin. Na haiwafiki hata ishara moja katika ishara za mula wao mlezi ila wao huwa wenye kuipanyongo. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون ومي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 Wajalna l'anharo tajrii min tahtihim, fa ahlaknaahum, fa ahlaknaahum bidhunubihim, wa ansha'na min ba'dihim karnan akwarin. Je, hawaoni viza zibi ngapi tulivuviangamiza kabla yao, tuliwaweka katika nchi tusivyo kueke di tukapelekea mvua nyingi na tukaifanya mito inapita chini yao mwishoe tukawaangamiza kwa madhambiao na tukaanzisha baada yao kizazi kingine wala unazzalnaa alayka kitaban fi qirtaas fa lamasuhu bi alladhina kafaru Laakala alladhina kafaru in hadha illa sihru mubiin. Na lau tungeli kitabu chakaratasi wa kikigusa kwa mikono yao. Wa ngerisema wali okufuru. Wa Hayas si jochote ilani ujao idhahiru. Wa kalu lawla unzila alayhi malak. Walau anzalna melekaan la kudia l'amru thumma la yumbarun. Na sema mbona haku teremshi malaika? Na kama tungeli teremshi malaika, basi bila ya shaka ingesha Hukumiwa Amri, ambri, tena hapo wa muhula. Wele uja al ne hu mele kelle, gele geaal ne hu rajule hu, wele le besne al eihim me el-bissun. Nakama tungelimfanja malaika, bilaxaka tungelimfanja kamabina damu, natungeliotilija matatito jale, wanoja titawao. Wele wow. kodistufzi ebi russulim, minn, pobilike feha, pobille dine Fahaqabilladhina sakiru minhum ma kanu bihi yastahziuun. Na hakika mitume waliyo kabla yako walifanyiwa kejeli. Lakini waliyo wafanyiwa kejeli. Wakaja kuzunguku wana yale yale. Waliyo kuwa wawo wana yafanyiwa kejeli. Allahu ekbar, Allahu ekbar. La La La La La La La La isipokuwa ayahizi. Ishirini, La La Tisina La tisina La Mia La La La La moja na mia na miyamoja na khamsin na Na ayazake ni miyamoja na sitini na tano. Iliteremuka baada surat al-Hijr. Na sura hii tukufu imekusanya maana zilizowe kwa mbali mbali kama fuatavyo. Kwanza, imewazindua watu wa uzingati ya ulimwengu unralili zilio mwondani yake ze nyikunisha ubora wali ya uumba. Na utukufu wake na umoja waki wapeke. Na kuwa yeye hashirikiani na yeyote la katika kuumba wala katika kuwabodiwa, wala katika dhati yake. Pili na imekusanya visa vya baadhi ya manabii, na ikaanza kwa kisa cha Ibrahim a.s. kwa kubainisha kuwa lechukua maane ya ibade na tauhidi kwa kuchungua ulimwengu na kufuatia ya liyo yake. Na ye alianza kwa kupeleleza nyota, kisha mwezi, kisha juwa, na akamalizia kwa kufuwa ibada ya mwenyezi mungu peke yake.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 na ndani ya sura hii umebainishwa halali wavyakula alivyo halalisha mwenyezi mungu mtukufu Na upotovu wa washirikina walivyo jiharimishia wenyewe bila kutegemia lalili yoyote Na vipi wanavyomnasibishia mnasibishia kuharamisha huko mwenyezi mungu alitakasika Na ndani yake yamebainishwa mebainishwa mambo haya ambayo ndiyo muktasari wa islamu na utabia njema za kusifika Mambo yenyewe ni kuharamisha ushirikina uzinzi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 na kuambatana na hikma yake Tena pamoja na naema zote hizi nzuri Hawa makafiri wanakwenda mshirikisha mwenyezi mungu Na wakawafanya wengineo ni washirika wa mwenyezi mungu katika ibada Ayahii tukufu ni ishara ya ubora wa kuumba Na ubora wa kuumba unaonyesha umoja na upweke wa mwenye kuumba na utukufu wake Kwa ni mbingu na nyotazake na sayari zake na juwa na mwezi. Vyote hivyo ni ushahidi wa umoja wake, na ardhi na viliomu ndani yake, na vyo ni wanyama, mimea, na visiuna uhai, na milima na mabonde, na rutuba na ukame, na viliomu chini ya ardhi maadeni magumu, na yanotiririka, na bahari na viliomu ndani yake, kama lulu na hai.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 na muda malumu liwekwa wakufufuliwa kutoka kaburini uko kwake yeye peke, isha tena enye makafiri, mnabisha uwezo mwenyezi mungu kufufua na kustahiki kwake peke yake kuwabudiwa. Na ni yeye ye peke yake anastahiki kuabudiwa katika mbingu na katika arvi, anajua kila mnachokificha na mnachokionyesha, na anajua yote mnaweyatenda, na aya takulipeni kwa hayo. Wala wa shirikina hawaletewi ishara ya katika ishara za mumbaji wao zinazo shuhudia umoja wake na ukweli wa mitume wake, ila wao huikata na kuibeza ishara hiyo wala hawa zingati, wala hawa iti manani. Wao wame Kur'ani ilipuajia na ilhali hiyo ni haki siu changanyika na upotovu. Basi ya tawapata na athabu ya akhera kama Kur'ani, na hapo utawabainikia ukweli wa onyo lake walilokuwa wakilifanya maskara. Hivyo wawo hawajui kuwa kabla yao tuliwangamiza umati kwa umati. Tuliwapa sababu za nguvu na kuselelea katika nchi tusithopata kukupeni nyingi, enyi makafiri. Na tuliwakunjulia riziki na starehe. Tukawaterimshia mvua nyingi iliwanufaisha katika maisha yao. Na tukaifanya mito inapita chini ya majumba yao ya fakhari Nao basi wasishukuru kwa niyema hizo Kwa hivyo tuka Kwa sababu ya ushirikina wao na kukithiri dhambizao Bada yao tukawaleta waleta watu wengine waliobora kuliko wao Ewe nabi Hata tungeli kuteremshia dalili ya ujumbe wako iliwaandikwa katika karatasi Na wao wakaiona kwa macho yao Na wakahakikisha kwa kuiweka mikono yao juhu yake Basi pia wangelisema kwa chuki tu. Hichi tunachokigusa si chochote ila ni uchawi Tena wanasema tunataka Mwenyezi Mungu amteremshie malaika huyo anayedai utume amsadikishe. Na lau kuwa sisi tungeliwaitikia hilo ombi lao, tukampeleka malaika kama walivyotoa shauri, kisha wakafanya yenda yao wasimwamini, basi amri ya kuangamiza ingeshapitishwa. Tena hao wasingepewa muhula hata chembe. Na lau kuwa tungejialia huyo wakumunga mkono mtume ni malaika kama watakavyo hao, basi tunge limfanya katika sura ya mwana adamu ili wapate kumwona na kufahamia nanai. Kwa ni wao hawawezi kumwona malaika katika sura yaki asili. Tena mambo ya ngeli na kuadanganyikia kwa kupelekewa kwa sura ya mwana adamu na tungeli watia katika makosa yale yale yale wazonga. Kau li hii inashiri ya maana ambayo wenye ilmu ya kisasa wanaitaja. Wenye ilimu za mambu ya kiroho, wanasema kuwa roho zina mwili hafifu, mwe na mwe mfano wa ngamba. Nazo, hazithihiri wala hazionekani, na hayumkiniki kuonekana roho ila zikivahu wa mwili, na malaika hawana kiwiliwili. Katika viombe vyote, ya kiroho malaika ndio hafifu kabisa kushinda vyote